«Ти розмірковуєш, як чоловік поважного віку», – лукаво посміхнувся король, – «як державний муж, і забуваєш, наскільки сильними можуть бути пристрасті юності». Вулсі стримався, щоб не посміхнутися. Його король ще й сам дуже молодий і міг би захопитися кимось. Але ж він не дозволяє собі цього, завжди опікується державними інтересами. Чому ж він вважає Франциска дурнішим за себе?» Ох, якби знав мудрий Вулсі, що саме пристрасті часом сильніше забуть, що інше впливають на політику, і що саме Генріх Восьмий одного дня. А поки що Вулсі, взявши стацію один зі своїх улюблених апельсинів і звично втягши його аромат, незворушно продовжував. Омсіян Гулема дуже мудрі радники. Одна тільки його чистолюбна матінка чого варта. І зрештою, щодо самої Мері Тюдор, вона дівчина свавільна, горда. Ми не знаємо, наскільки сильні її симпатії до Франциска, щоб зрозуміти, чи погодиться вона пустити його під свою ковдру. А от щодо її почуттів до мілорда Сафолка, ми можемо бути абсолютно впевнені. Золотаві брови Генріха здивовано поповзли вгору до підкрученого чубчика. Як тебе розуміти, волсі? Той обернувся до столу, попорпався серед паперів і суворів і взяв один з них. Я тут складав список лицарів, які відстоюватимуть честь Англії на великому турнірі в Парижі, присвяченому коронації. Ім'я герцога Сафолка я вписав одним із перших. Так, він чудовий боєць, але Генрік зробив паузу, не зводячи очей з вулсі. Той посміхався. Гадаю, ми зробимо добру справу, якщо зведемо разом два закоханих серця. Чарльз Брендон цілком змозів поритися із завданням, яке не до снаги старому волоа. Генріх усе зрозумів і зненацька почервонів. Йшлося про його сестру, і йому неприємний був той холодний цинічний тон, яким обговорював це питання канцлер. Генріху навіть раптом стало спекотно в дорогій, опушеній хутром на китці. Він відкинув її важкі поли і рвонув шнурівку на камзолі біля коміра. «Стільки докладено зусиль, щоб відгородити їх один від одного», – пробурмотів він. «До того ж, Брендон не дурень і одразу зрозуміє, якщо мері завагітні від нього, він назавжди втратить її». Вона і так для нього втрачена, посміхнувся Вулсі. Він нічого не знає про обіцянку, завдяки якій мері погодилася стати дружиною Людовика. До того ж, мілорд Сафолк – ваш відданий слуга. Всім, що він має, він зобов'язаний вашій величності. То невже він відмовить своєму монарху такі послузі? Дуже приємні послузі. Адже як інакше він зможе поєднатися з мері Тюдор, насолодитися її коханням як не під виглядом вашого посла, таємного повірника, якому наказано виконати настільки приємну місію. Вулсі помітив, що король Ніакові відпрямоти його висловлювань, і одразу постарався залагодити це неприємне враження. Брендону доручено буде обговорити з Людовиком безліч дипломатичних питань, які дозволять йому залишатися офіційним послом при дворі. Умовити французького короля увійти з Генріхом у коаліцію проти Фердинанда Арагонського, що воювати за Наварру, а з Навари послати війська на Кастилію, спадщину Катерини, адже королева має право на кастильську корону. Звичайно, треба ще домогтися від Людовика невтручання у справи Регенчи Шотландії, сестри Генріха Маргард тому що Франція споконвіку віку прагнула чинити тиск на Англію саме через її північного неспокійного сусіда – Шотландію. Для цього необхідно, щоб на короля вплинула його молода дружина-англійка, і ніхто так добре не навчить її, як Брендон. Так, саме Чарльза Брендона, герцога Сафолкського, варто відпровадити у Францію в якості посла. При цьому вустере слід відкликати – надто він педантичний, щоб належним чином звести королеву Чарльза. Тим часом варто зміцнити позиції Томаса Болейна – людини послужливої і готової на все заради свого короля. До того ж, його молодша донька Анна наближена до мері, і їм разом простіше буде це влаштувати. Вулсі навмисне виділив прізвище Болейн. Він уже знав, що Генріх, розчарувавшись у Бессі Блаунд, багато уваги приділяє старшій доньці Болейна – синьокій красуні Мері. Симпатія короля до неї була очевидною. Попри те, що справа поки що обмежувалася галантними залицяннями, всі розуміли, до чого це може призвести. І зараз, згадавши про Болейнів, Вулсі домігся бажаної реакції. «Генріх став добрішим», – замріяно усміхався – Звичайно, боли не впораються, як упорується і сам Чарльз. Він, Генріх, навіть зробить другові послугу, поєднавши з коханою. А далі, безперечно, доручення це делікатне, навіть небезпечне. Що там казати? Однак, чорт забирай, буде навіть потішно, якщо на троні гордіїв-французів опиниться бастард славного хлопця із Сафолкшира. Вулсі виглядав задоволеним, йому знову вдалося виставити свої плани так, немов вони були бажанням самого Генріха, і король пішов від нього веселим, а лише біля порога, ледь знітившись, попросив свого вірного Томаса Вулсі особисто пояснити ситуацію герцогу Сафолку. Тому що, хоча Генріх і був за панібрата з Чарльзом, та все-таки язик у нього не повернеться наказати тому зробити своїй сестрі бастарда. Вулсі це розумів і впорався навідмінно, зобразивши перед Брендоном усе так, начебто в нього немає іншого виходу. Чарльз був вражений, більше того обурений. Незважаючи на весь свій цинізм і розважливість, він кохав Мері Тюдор. Його почуття було чистими, піднесеними – а з нього хотіли зробити самця, який сіє своє сім'я там, де це не вдалося законному виробникові. Це було принизливо. І для нього, і для мері. Але Вулсі вмів переконувати, хіба не виглядає це спокусливо для самого Брендона. Йому ж пропонують те, чого він сам так жагуче бажає – бути разом з коханою жінкою. І саме тоді, коли здавалося посі усі надії втрачено – Зрештою, не обов'язково ж у мері завагітніє, а в нього буде можливість зустрічатися з нею, цілувати її, насолоджуватися. Звичайно, це небезпечно, адже Брендон розуміє, чим це загрожує. І водночас, хіба ця небезпека не додасть особливої гостроти їхньому коханню? Адже Брендон ризикував і раніше заради своєї божевільної пристрасті до мері Тюдор,